și în cer și pe pământ, el mi-ta și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor, programul Let 069, prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, studiul Evangheliei după Luca pe care îl parcurgem împreună de la o bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca despre care am amintit la capitolul 5 cu versetul 14 din care am avut deja o serie de cugetări, la cele vrem să adăugăm pe cele de astăzi urmând ca în continuare să ne parcurgem studiul Evangheliei după Luca cu versetele care urmează. În timp ce ne tragem scaunele mai aproape să ne așezăm confortabil în fața aparatului pentru ascultarea lecțiunii Haideți să ascultăm un episod din viața unui rege foarte puternic care a domnit odată peste două mari regate, Danemarca și Anglia. Știți, în istorie găsim de multe ori pilde despre puterea credinței și despre smerenie. Numele acestui rege era Canut cel Mare. El era regele Danemarcei și al Angliei temut în lupte, măreț în fapte și plin de înțelepciune. Se spune că el se plimba odată cu suita sa pe malul mării. Curtenii vorbeau despre faptele sale mărețe și despre domnia sa înțeleaptă. Unul din curteni zise deodată cu glas tare: O stăpâne a două împărății, ce putere în lume este mai mare decât puterea ta! Regele nu răspunse nimic la această întrebare. Ceru doar să-i se aducă un scaun și se așeză pe malul mării, privind cu fluxul și refluxul mării. Undele veneau din ce în ce mai aproape, atunci regele strigă. O mare, tu nu știi că nu este putere mai mare decât a mea? Oprește-ți valurile ca să nu atingă picioarele mele stăpânul tău." Dar marea nu voie să asculte. În curând, valurile ajunse repână la picioarele regelui. Atunci regele se sculă zicând. Vedeți ce slabă este puterea mea în lume?" Eu nu pot să fac valurile să mă asculte. Lăsați dar laudele și mărirea pentru cel de sus, fiindcă numai lui îi se cuvine lauda și slava, el singur fiind atotputernic și vrednic de laudă. Din ziua aceea se spune că regele nu și-a mai pus coroana pe cap în semn de cinste, laudă și slavă lui Dumnezeu cel atotputernic. Iubiți ascultători, putem să recunoaștem și noi într-adevăr că aceasta este o măreață pildă de credință și smerenie despre care Dumnezeu a avut grijă să se pomenească de-a lungul istoriei. Orice faptă plăcută înaintea lui Dumnezeu este adusă la cunoștința tuturora din două motive. Vrea să cinstească pe acela care l-a cinstit pe el, iar al doilea motiv să ne îndemne și pe noi la aceeași atitudine de smerenie și de credință în El. Ce pildă minunată este aceasta pentru toți cei care, în adunări, în biserici, își reclamă drepturi de întâietate și de supremație asupra tuturor celorlalți. Ce exemplu strălucit ne dă regele acesta, din pilda Domnului Isus, cu privire la spălarea picioarelor ucenicilor? Pentru că Domnul Isus s-a smerit atât de adânc, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. În același fel, datorită spiritului său de smerenie și de plecare înaintea lui Dumnezeu, regele acesta a ajuns să fie temut în lupte, măreți în fapte și plin de înțelepciune. Iată așadar rețeta pentru toți aceia care doresc să fie măreți, care doresc să fie plini de înțelepciune și temuți în lupta împotriva vrăjmașului, ei trebuie să ia locul pe care l-a luat Domnul Isus, locul pe care l-a luat și regele acesta, singurul loc pe care noi ni l-am câștigat pe drept prin isprava din grădina Edenului. Spunea un credincios că singurul nostru drept este acela de a ne duce în iad. Pentru aceea noi am muncit, noi înșine și îl merităm. Fapta neascultării, toate celelalte care ni se dau, sunt harurile lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru marele har care ni le-ai dat de a deveni copiii Tăi prin Domnul Isus Hristos. Dorim ca și minutele care urmează să înțelegem mai bine harul acesta al Tău minunat și mulțumindu-ți pentru el să-L primim ca pentru noi, iar cei care deja L-au primit pe Domnul Isus Hristos și am devenit copiii Tăi, să învățăm ca de acum să trăim prin El, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Doamne, Doamne, nu vreau să mai știu nimic, nimic. Decât să te laud pe tine, decât să mă nenum de mine, decât să te ascult tot mai bine. Decât te laud pe tine, deci să mă lepăde de mine. Deci să te ascult tot mai bine, deci să te ascult tot mai bine. Amin, așa să ne ajuți, Doamne! Iubiți ascultător studiul Evangheliei după Luca, la capitolul 5 ne aduce astăzi în versetul 14, din care am avut deja o serie de gânduri lecțiunea trecută. Astăzi vrem să vorbim ceva în legătură cu expresia Domnului Iisus ca mărturie pentru ei. Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care el a vindecat pe leprosul acela și îl îndeamnă pe lepros să meargă, să aducă jertfa care se cerea în vederea curățirii rânduite de Moise ca o mărturie pentru preoți. Adică spre mărturia preoților și nu a poporului. Mărturia, după cum s-a amintit în lecțiunea trecută, era dovada respectării din partea Domnului față de cele rânduite de Moise, adică jertfa dată de lepros pentru curățirea lui, așa cum este specificată în Cartea Leviticului, capitolele 13 și 14. Leprosul, prin cele spuse preoților, îl arată pe Mântuitorul nostru ca pe Domnul Legii și anume. Preoții vechiului legământ erau obligați de legea care prevedea declararea curățirii de lepră a acestui om să confirme oficial vindecarea, adică să recunoască oficial că a venit unul mai mare decât ei. Preoția Domnului Sus nu va declara numai starea de curățire intervenite, ci ea va curăți cu adevărat în realitate și cu toată desăvârșirea puterii sale Dumnezești prin jertfa sa supremă de pe Golgota. În toate lucrările sale, Domnul Isus înălța un singur adevăr. Adică mântuirea lui Dumnezeu adusă prin har chiar și atunci când părea că se ține de lege. De la Marele nostru Mântuitor să învățăm și noi cum să trăim și cum să lucrăm pentru ca Evanghelia să câștige biruințe și roade. În versetul 15, în continuare, de la Luca, la capitolul 5, ni se spun următoarele. Se răspândea tot mai mult vestea despre el. Și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Iată, iubiți ascultători, cu cât soarele care răsare înaintează pe cer, cu atât lumina lui este mai mare și devine mai vizibilă pentru toți oamenii. Așa este și cu Domnul Isus, soarele neprihănirii. Oriunde a răsărit el, într-o inimă sau într-o comunitate, înaintează el crește neîntrerupt, și lumina lui este tot mai văzută de orice om, prieten sau dușman. Nu poți să rămâi ascuns tu, urmașule lui Hristos, rază țâșnită din el, fratele meu. Cum să rămâi ascuns dacă ești cu adevărat lumină într-un întuneric mare? Este ceva împotriva firii, împotriva legii naturale, ca lumina să se poată ascunde când în jurul ei este beznă groasă. Rostul nostru, ca urmași ai veșnicului soare al neprihenirii. Este să luminăm în lume. Chemarea aceasta și trimiterea aceasta o avem toți creștinii adevărați, toți cei care am fost născuți din nou prin credința în Jerfa de pe crucea Golgotei. La începutul credinței, lumina nu este prea mare, dar cu trecerea timpului, ea crește, înaintează, fără întrerupere, până la miezul zilei, după cum scrie la Proverbe 4 cu 18. Și lucrul acesta trebuie să-l observe toți cei de pe lângă noi. Dacă nu-l observă, Înseamnă că nu este o realitate întoarcerea noastră la Dumnezeu, nu este un adevăr nașterea noastră din nou. Nu suntem, deci, cu alte cuvinte, creștini. Versetul citit ne arată că se răspândea tot mai mult vestea despre Domnul Isus și oamenii se strângeau cu grămada ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. Ferice de acela care vine la Isus cu gând să-L asculte și să împlinească tot ce spune El. Acesta nu va fi dat de rușine în umblarea Lui și nu va fi înfrânt în lupta credinței. El va înainta din putere în putere, din lumină în lumină, până în centrul Dumnezeirii. Când te strângi din toată împrăștierea ta la Isus, vei fi vindecat de toate bolile și vei fi luminat în toate privințele ca să poți fi folositor lucrării Evangheliei pe pământ. Domnul Isus strânge oamenii la sine contopindu-i în ființa sa. Cine s-a alipit cu adevărat de Isus, a devenit una cu toți ceilalți oameni care și ei s-au alipit de El prin credință. Răurile care au ajuns în mare au devenit una și nimeni nu le mai poate despărți. Ele și-au pierdut vechea personalitate, primind o nouă personalitate nespus mai mare și mai strălucită, adică ele au devenit mare. Înțelegem noi oare acest adevăr? În versetul următor... În versetul 16, Evanghelistul Luca ne prezintă în continuare un aspect din viața Domnului Isus, la care trebuie să luăm foarte mult aminte toți cei care purtăm numere de creștini. Citim versetul. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Iubiți ascultători, să fim cu mare luare aminte la toate mișcările ființei Domnului Isus, căci din toate avem de învățat lecții mari. Nimic din ceea ce ținea de el, trăire, învățătură, lucrare, nu au fost la întâmplare, ci toate erau puncte de plecare în viața cea nouă pentru noi. El, deci, spune cuvântul că se ducea în locuri pustii și se ruga. Vorbind despre acest aspect, Sfântul Ciprian, un credincios care trăi pe la secolul III, spunea: Dacă Domnul se ruga, care era fără păcat, cu cât mai mult trebuie să se roage păcătoșii. Dacă el vegea, cu cât mai mult trebuie să vegem noi. Viața cu Dumnezeu este în primul rând o viață de rugăciune. Rugăciunea, spunea fratele Ion Marini, este cheia care deschide inima omului pentru Dumnezeu, pentru darurile și binecuvântările lui. Credința te împinge la rugăciune, iar rugăciunea îți păstrează credința. Pentru Domnul Isus, rugăciunea era contrabalanța pe care el o folosea în fața tuturor primejdiilor ce amenințau din lăuntru și din afară lucrarea sa. El, deci, se ducea în locuri pustii și se ruga. Marele nostru Mântuitor se retrăgea în singurătate, în locuri pustii fără oameni și zgomot, ca să fie numai cu Tatăl Ceresc. Aici i se deschidea și se preda de plin Tatălui, cuprind zându cu toată puterea ființei sale, de unde își lua apoi toate energiile și lumina pentru marea lucrare pe care o avea de săvârșit pe pământ. Cât de necesară este această stare în viața de credință, de lucrare pe ogorul Evangheliei și de luptă pe frontul adevărului veșnic? Un om al lui Dumnezeu spune astfel, Este mai multă înțelepciune într-un sfert de oră de rugăciune? decât într-o oră de consfătuire cu prietenii. Și noi credem că avea foarte multă dreptate. Domnul Isus nu căuta popularitatea și aplauzele mulțimii, ci căuta voia Tatălui. De aceea se retrăgea des din mijlocul oamenilor. În vârtejul muncii sale, Întuitorul nostru a rămas marele om al rugăciunii, căci într-adevăr, adevărații oameni mari pe pământ sunt și azi ca întotdeauna oamenii rugăciunii. Dar noi, cât timp dăm noi rugăciunii? Din cele 24 de ore dintre zi și o noapte, câtă vreme dăm noi legături intime cu Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc? Toate celelalte laturi ale vieții creștine, respectiv dragostea, dărnecia, cunoașterea, adâncirea adevărului, propovăduirea și așa mai departe, sunt adevărate, puternice și folositoare numai în măsura rămânerii în legătură intimă cu Dumnezeu prin rugăciune și meditare. Biruința și rodirea duhovnicească atârnă de rugăciune, de legătura intimă cu Dumnezeu. Dacă vrem să avem succes în viață, spunea un credincios, trebuie să înaintăm pe genunchi. Numai atâta viață duhovnicească trăiești, câtă legătură intimă ai cu Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu prin rugăciune este calea de apropiere de oameni ca să le slujești. Să știm bine un adevăr, rugăciunea nu se poate înlocui cu nimic. Ea este respirația făpturii celei noi. Cu ce să înlocuiești respirația? Asta în rugăciune și în meditare nu înseamnă să-i tot ceri lui Dumnezeu un lucru sau altul. Nu, nu, ci înseamnă rămânere liniștită în fața lui așa cum sta Maria la picioarele Domnului Isus, Înseamnă rupere totală de cele pământești și deschidere săvârșită pentru cele de sus. Înseamnă golire de tine însuți. Înseamnă mărturisire de dragoste, înnoire în dragoste. Dumnezeu nu vrea munca și forța noastră mai întâi în lucrarea Lui, ci El ne vrea pe noi pentru Sine, vrea dragostea noastră. Vrea să stăm cu El, nu numai cu lucrarea Lui. Numai când legătura noastră personală cu Dumnezeu este adevărată, ne trimite El în lucrarea Lui. Și prin nimic nu se poate păstra mai bine legătura cu Dumnezeu decât prin rugăciunea care izvorăște din dragoste și prin dragostea care trăiește prin rugăciune. Luther spunea, Credința nu este nimic altceva decât numai și numai rugăciune. Numai prin viața noastră de rugăciune putem recunoaște mai lămurii decât toate celelalte condiții, care este starea noastră față de Dumnezeu. Orice lucrare care nu izvorăște dintr-o adâncă legătură personală cu Dumnezeu, prin rugăciune și dragoste, este o lucrare vrăjmașă lui Dumnezeu, chiar dacă e îmbrăcată în haina Evangheliei. Tot Luther zicea, Cine nu se roagă și nu stă în legătură intimă cu Dumnezeu, acela nu-L socotește drept Dumnezeu și nu-I de cinstea cuvenită de Dumnezeu. Dacă iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci căutăm intimitatea Lui, părtășia cu El în singurătate. Dragostea are nevoie de intimitate, de singurătate liniștă, liniștită cu cel iubit. Domnul Iisus căuta singurătatea ca să poată să-și deschide vistieria inimii cu comorile iubirii pentru Dumnezeu. Rugăciunea intimă este o deschidere a dragostei față de Dumnezeu, este o dragoste superioară. A te ruga neîncetat, așa cum suntem îndemnați la 1 Tesaloniceni 5 cu 17 și FSN 6 cu 18, înseamnă a fi deschis tot timpul pentru Dumnezeu, pentru iubirea față de Dumnezeu. Rugăciunea fără iubire este o povară. Este o porungă a legii vechi greu de îndeplinit. Cine iubește pe Dumnezeu, trăiește pentru rugăciune, adică pentru intimitate cu Dumnezeu. Numai în rugăciune și în stare intimă cu Dumnezeu este adevărata eliberare de toate cele pământești și de tine însuți, fratele meu. Numai în rugăciune ne ridicăm mai presus de lumea aceasta și intrăm în Sfânta Sfintelor la Dumnezeu. Să o practicăm, deci, cu credință și perseverență. Iată ce ne istorisește Evanghelistul Luca în continuare, în Evanghelia după Luca, la capitolul 5, versetul 17 pe care îl citesc. Într-una din zile, Iisus învățat pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. De regulă, Domnul Iisus învăța numai ziua pe norod. Noaptea, el se retrăgea singur în locuri pustii, în locuri liniștite ca să se roage. Găsim această mențiune tot la Evanghelia după Luca, dar la capitolul 21 cu versetul 27 și la capitolul 6 cu versetul 12. Au fost și câteva excepții, Nicodim și ucenici în seara cinei, când el, mântuitorul nostru, a trebuit să învețe noaptea de făcea și seara, dar tot excepții erau și acestea, după cum găsim în Matei 8, 16, marcu, 1 cu 32. El însuși, prin exemplu personal, ne-a dat un îndemn care poate avea și înțelesul de mai sus, adică cât este ziua trebuie să lucrezi lucrările celui ce le-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Cuvintele acestea ale domnului Isus sunt menționate în versetul 4 de la Evanghelia după an în capitolul 9. Desigur, primul înțeles aici este cel cunoscut de toți: adică sunt vremuri când se poate lucra și sunt vremuri când nu se poate lucra pentru Dumnezeu. Deci, să nu pierdem prilejurile. În înțeles duhovnicesc, Domnul Isus învăța pe norod numai în stare de zi, de lumină, el fiind soarele neprihănirii. Iar noi, urmașii lui, să nu facem nimic din stare de noapte. Toate lucrările care se fac din stare de noapte, noaptea păcatului, noaptea intereselor pământești, noaptea stărilor firești, noaptea slavei de șarte și atâtea altele, toate lucrurile care se fac din aceste atitudini sunt sortite în frângerii și nu sunt primite de Dumnezeu. Așadar citim aici că într-una din zile Iisus învăța pe Noroade niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și iudei și din Luzarim stăteau acolo. Observăm că unde se iubește Isus, vin și potrivnicii Lui. Unde sunt oi, vin și lupii. Unde sunt vestitorii adevărului dumnezeesc, vin și vrăjmașii adevărului, adică cei religioși care își apără interesele lor. Aceasta este o lege naturală. Orice acțiune stârnește reacțiune. Deci Domnul Isus nu era singur cu mulțimea, Propovăduirea și activitatea lui au produs senzație. El devenise noutatea zilei, zilei, o apariție interesantă pe tărâmul Evlaviei și de aceea a stârnit nu numai o curiozitate, ci și o teamă în rândurile autorităților religioase. Farisei și cărturarii din toate părțile stăteau la o încordată pândă ca să poată prinde pe marele învățător. Așa este și astăzi. Oriunde se ivește Isus. Trăirea și lucrarea lui în inimile oamenilor credincioși îndată se face vâlvă și se iau măsuri de nimicire. El este același ieri și azi în toate laturile ființei sale, după cum găsim descris la Evrei 13 cu 8. Dar să nu avem nicio teamă dacă în adevăr suntem urmașii lui. Biruința este totdeauna de partea adevărului, chiar dacă la început se vede crucea pe umerii lui. În latura lui omenească, Domnul Iisus a câștigat biruința, Datorită acestui aspect izbitor de interesant și anume, deși el a trăit pe pământ 33 de ani și aproximativ jumătate, lucrarea publică a făcut numai timp de 3 ani și ceva. În acești 3 ani și ceva, după cum îl prezintă evangeliștii, cea mai mare parte din timp a petrecut-o în rugăciune. Găsim mențiunile acestea interesante în Luca: că el se retrăgea în locuri pustii și se ruga, deci obișnuia să facă lucrurile acestea în mod curent, și tot Evanghelistul Lucan îl menționează că el petrecea nopți întregi în rugăciune. Este foarte interesant de observat că, așa cum este prezentat în Evanghelie, el petrecea mai multă vreme în rugăciune decât în lucrare. Și totuși, Evanghelistul Ioan ne spune că, dacă s-ar fi scris în cărți, toate minunile pe care le-a săvârșit Domnul Isus în perioada aceasta de trei ani și ceva cât a lucrat în lucrare publică, nici chiar în toată lumea aceasta nu ar încăpea cărțile în care s-ar scrie tot ce a săvârșit El. Haideți să fim puțin practici, biți ascultători. Să ne gândim că încăperea în care stăm acum și ascultăm ar fi plină cu cărți de la podea până la tavan. Și în cărțile acestea ar fi scrise toate faptele, toate minunile pe care le-a săvârșit Domnul Isus în perioada aceea de trei ani și ceva. Câte s-ar putea scrie? Uitați-vă bine și măsurați cu ochii încăperea în care stați. Măsurați cu ochii casa în care sunteți acum sau clădirea în care vă aflați. Gândiți-vă că s-ar umple și curtea, că s-ar umple strada, că s-ar umple orașul, județul, țara. În toată lumea spune că dacă s-ar așeza cărțile acestea, n-ar încăpea să se scrie tot ce a făcut Domnul Iisus cât a lucrat în timp de trei ani și jumătate pe pământ. Și extraordinar, în acești trei ani și jumătate ni se spune în Scriptură că mai mult a petrecut în rugăciune. Care să fie secretul? Secretul este acesta. Cu cât petrece mai mult timp înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai eficientă este lucrarea pe care o să vârșim, cu atât mai puternică este slujba pe care o desfășurăm, pentru că acea slujbă poartă mai mult și mai mult pe cetea lui Dumnezeu. Este izbitor de interesant și de important pentru noi, toți cei care purtăm numele de creștini, aspectul acesta din viața Domnului Isus am mai amintit și cu altă ocazie că un frate foarte scump, numele lui era aurică, obișnuia să mă viziteze foarte des când eram în tinerețe, curând după ce m-am căsătorit și cu privire la aspectul acesta spunea în felul următor. Domnul Isus se ruga o noapte întreagă și vorbea cinci minute în fața publicului. Desigur, nu ne mirăm de rezultatele care le avea. Aurică, spune referindu-se la lui, vorbește o zi întreagă și se roagă 5 minute. Mai temir că n-are putere? Mi-a plăcut prezentarea aceasta și găsesc că este foarte instructivă pentru noi și ne-ar da mult de gândit. Iubiți ascultători, să luăm aminte la tot ceea ce ne-a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața Domnului Isus ca om pe pământ, pentru că toate acestea prin care El a trecut, a trecut ca să ne arate nou, care este calea biruinței și nu numai să ne arate, ci ceea ce este cel mai îmbucurător dintre toate este ca să ne deschidă o cale pe care să putem merge și noi după El prin puterea Duhului Său Cel Sfânt. Aceasta este marea deosebire și marea fericire pe care o trăim noi față de Vechiul Testament. În Vechiul Testament s-a dat o lege pe care omul, bietul de El, trebuia să o îndeplinească prin puterea Lui pe care nu o avea. În Noul Testament avem pe Cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, pentru că ceea ce a poruncit Dumnezeu, Tatăl, legea, a fost împlinită în Domnul Jesus Hristos și acum, prin credință, noi avem harul acesta mare să intrăm în El, să fim puși în El, de fapt, noi suntem puși în Domnul Hristos de Dumnezeu. Tot ceea ce ni se cere este să rămânem în El și, rămânând în El, suntem purtați de El, după cum cine rămâne într-un avion este purtat de avion oriunde merge. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să înțelegem bine, să luăm aminte la îndemnul acesta, să luăm aminte la aspectul acesta din viața Domnului Isus și să-l aplicăm în viața noastră practică, adică să ne rezervăm cât mai mult timp pentru intimitate cu Dumnezeu în rugăciune și în meditare asupra cuvântului Său. Toate acestea însă să le facem sub controlul direct și nemijlocit al Duhului Sfânt, pentru că, așa după cum s-a amintit și în alte meditații, o singurătate fără Dumnezeu este cel mai periculos lucru care poate fi pentru viața spirituală a unui credincios. Domnul ne va călăuzi în tot adevărul dacă noi suntem sinceri și în dorința aceasta pe care o avem înaintea lui și spunem Doamne Tată Ceresc, vreau neapărat să merg pe urmele Domnului Isus Hristos pe care l-ai dat pentru mine. Cu gândurile acestea anunțăm, iubiți ascultători, încheierea programului L-069. Ne cuvaia Domnului și bunătatea dumneavoastră. Ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului următor L-070. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți. Amin.